Але ті розбіглись, він плаче, вертаючись додому. Ось так, помовчавши, сказав слуга з Добромеля. Треба відпровадити нашого хворого, бо за ним прийшли. Звідки ви знаєте? Здригнувся голов лікар, виринаючи зі сну, що звався історією. Сойка прокричала три рази. А ви помаленьку будіть своїх. Спершу хворих, а тоді інших щоби хлопці встигли вийти. А ви певні, що йому можна пересуватись? Його понесуть на ношах, а мені слід підготуватися ще до одних гостей. А історія? Ви ж її не докінчили? Вибачте, пане докторе, то вже іншим разом. Побачивши, як засмутився Олексій Іванович, він посміхнувся. У нас іще буде трохи часу. Не переживайте. Доброми? 1649 рік. Звісно, йому вже не раз доводилось вертатись на попелище, як, власне, так чуже, однак тепер усе було якось не так. Слуга відчував це у повітрі. Воно бриніло, наче самітна бджола, що опинилась в зачиненому помешканні і б'ється об шибу, не розуміючи, як прозорість може бути непроникною і твердою. Він опинився знову у Добромалі, стрінув Антося, сіяв Єрену, думав про те, як заново відбудує дім. Однак все було не так, світ змінився, з нього зникла радість життя. Аж прогинався під тягарем минулого, не мав часу випростатися під шаленим вітром. І тепер у ньому годі було знайти безпечне місце тільки десь у горах, де ще не ступала людська нога. Але як бути слузі, котрий не має бажання стати паном самому собі? Найважливіше для нього – лишатись вірним своєму призначенню, аж до останнього віддиху. Те, що допомогло витримати слузі з Добромеля безконечно довгий час його існування, була можливість розповісти комусь свою історію. Але не на папері, ні, голосом, не тими знаками, що звуться буквицями, і мають зовсім іншу мету – повчання або розвагу читача. Їм не ймуть віри, над ними сміються. Вони призначені для зовнішніх очей, а не для очей душі. Голос шукає порозуміння. Тільки так оповідач може відчути полегкість, поповнити нестачу солі, відсутність якої доводить людей до безумства, штовхає на нерозумні вчинки. Він мав свою соляну криницю, наглухо запечатану, бо не було кому помпувати у шахту воду, рубати дрова, виварювати сіль, накладати її у топки. Самі каліки є і старці та діти, у котрих очі сиві від голоду. А для бесіди і поради – нещасний Антось, підручний ката і вічний покутник, якого ніхто не пам'ятає в лице, бо хто заглядає жабракові в очі, хто шукає у ньому серце і душу, тільки такий, як він, відлучений від світу людей, що пам'ятає себе на попелищі висохлого від голоду нікому не потрібного чужого. Не помічали в ньому ні смутку, ні дару надсилати сон і прикликати смерть. Він був для них ніхто. І коли став слугою з Добромеля, утвердився у своєму імені, його стали шанувати. Проте, чи любили? Бо правду кажуть, як не полюбиш на брудно, то на чисто трудно. І цілий світ такий, окрім тих добрих пастухів, що він стрів тікаючи з Лаврова по дорозі на Добромель. Ті люди прийняли його без страху і підозри, сміло дивились йому в очі. І вислухали бусе, бо вміли бачити в сущому відсвіт божественного. Хіба можна зичити Божому твориву зла? і його пронизала тривожна думка. Якби купець добромля, його єдиний пан і господар, наказав йому битися із силами зла і помститися за його смерть, він не міг би служити йому так довго і терпляче. Тож він послав його тією дорогою в той самий час, уберігши від нещастя. І зараз він з ним, завжди бає за нього. І з цим слуга заснув у світлиці Тернавського священника, як дорогий гість. Не тому, що щедрий, а тому, що мирний. Бо у ті часи все було важливо, коли вояки ставали священниками й чинцями, і не були вовками у своїх отарах. Майже відразу приснився йому сон. Як опускає він золоте кружало у прозору воду великої ріки, разом із шовковим шнурком, яким коливає невидиме джерело, що б'ється з-під землі. Тому, прокинувшись, не здивувався, що більше немає у нього оберега. Навіть утішився, бо ніколи не вважав його своїм. Зрештою служив купцеві з Добромеля, котрий опікувався вуликом, у якому жило небагато золотих бджіл. Добромель, 1949. Коли слуга вийшов, Олексій Іванович деякий час сидів нерухомо. Ще рано їх будити, думав головлікар. Треба зачекати. Хіба що понесуть Ілька по таємним ходом?